Få lappkubba sitter i en kåta. Och efter en stund så säger den ena lappkubben så säger den andra: Här är du, oh, oh, om, om jag sätter på din kärling, blir vi släkta då? Nej, nej, så andra. Vi blir kvitt.